Po drugi strani, schematično, v nekem smislu, ki, ki omogoča recimo prenos recimo nekih političnih izkušenj ali pa lekcij, se pravi, na neki, na neki umestni ravni, to, to sem si izbral. Se pravi, ne bo čista teorija in ne bo tudi recimo rekapitulacija a, praktičnih izkušenj, ker te so vedno a, specifične za nek določen kontekst neko mesto in se mogoče njihovih naukov ne da kartko prenašati iz enega mesta na drugo ali pa iz enega konteksta drugo, da se pa vsaj mislim ali pa, ali pa upam oziroma na to stavim, a, da se pa prenašati recimo neke bolj sistematizirane, a, abstraktne a, teze, ki Sledijo, recimo iz uh, refleksije nekega empiričnega dogajanja in recimo v tem primeru uh, problema korupcije, ki je bilo, kad, seveda vsi veste, ena izmed ključnih točk uh, ogorčenja, ki se je izražalo na ostajah tako v Mariboru, kot v Lebljani, mogoče v Mariboru uh, še bolj, uh, je, bila, je bil še to večji uh, povdarek na uh, kritiki korupcije, pozivih um, k pravnemu pregonu recimo določenih, določenih oseb obtoženih. korupcije, se pravi predvsem županov in različnih politikov, se pravi, ali pa politikov tako na lokalni kot državni ravni Um, zdaj pa um, problematična je bila vsaj zame, tem osnovna, osnovna uh, definicija uh, korupcije. Se pravi, mislim, da moramo preden se sploh sprašujemo o politični vrednosti ali pa politični produktivnosti, učinkovitosti kritike uh, korupcije ali pa protestov proti korupciji, se moramo vprašati, če točno uh, govorimo, ko govorimo o korupciji. Tako da bom zdaj nekak izvest neko... Uh, Dalšo postopno izvest neko daljšo definicijo korupcije, ki je mogoče bolj precizna, mogoče tudi bolj kompleksna, predvsem pa politično, bolj natančna, kot so običajne časopisne definicije korupcije. Začel bom pa s primerom radarjev Mariboru, ki vam je seveda tudi vsem zelo znan. Ampak za, za razliko od mnogih medijskih komentatorjev, recimo v časopisi ki izhajajo v, v Ljubljani, večera Nisem tok spremljal, ampak recimo v Ljubljani v Dnevniku in v delu so uničovanje radarjev, vsaj v prvi, se pravi ta nek spontani izbruh ogorčenja in recimo to ljudsko razbijanje in zažiganje radarjev, tako razglasili za neartikuliran vandalizem, se pravi za nek vandalizem brez jasnega političnega sporočila ali pa, ja, brez, brez, neke, brez neke jasne politične artikulacije, no, nasproti s temi komentatorji, ki so bili večinoma zelo moralistični v smislu, da pač stvari se ne razbija, da treba se pogovoriti in tako naprej, um, uh, da razbijanje ni ena izmed oblik politične artikulacije, včasih tudi pomembna ali včasih celo neizogibna. Se pravi, nas s temi jaz mislim, da gre za eno izmed najpreciznejših uh, političnih intervencij v Sloveniji v zadnjih letih. In Zdaj, zakaj skos to, zakaj mislim, da je razbijanje ali poničevanje radarjev, Ena najprej, najpomembnejših političnih intervencij v zadnjih letih, skozi to bom poskušal tudi razvit uh, svojo definicijo uh, korupcije. In zdaj najprej skozi kritiko recimo neke enostavne ali pa preenostavne ali pa časopisne definicije korupcije, uh, ki, gre, ki je v bistvu uh, prejemanje denarja, spravo ta enostavna, nezadosna ne in nepopolna definicija korupcije, je da gre za prejemanje denarja strani državnih uradnikov, pa tudi recimo k katerikoli javnih uslužbencev, se pravi tudi zdravnikov, sodnikov, profesorjev in drugih javnih uslužbencev za storitve, ki ne bi bile dostopne vsem in brezplačne. Za problem te definicije, da je preoska in prekratka, se ne zajema specifičnosti funkcije korupcije uradnikov, politikov in drugih javnih uslužbencev v kapitalizmu s tem mislim, da, da ta oblika korupcija, pa enostavnega podkupovanja, če tako rečemo, je obstala tudi pred kapitalizmom in je obstajala tudi v kapitalizmu alternativnih real realsocialističnih družbenih ureditvah, se pravi v tem, enostavno v tem, da, da podkupaš nekoga, da, da prideš hitrej na vrsto, recimo predstavniko ali pa da podkupuješ sodnike in tako naprej to, to obstaja že saj od antike naprej, se prav obstajal tudi v služnje lastišu in v feudalizmu in je obstajal tudi v, v realno obstajčih socializmih, sicer na malo specifičen način, se prav če kritiziramo to enostavno obliko korupcije kot podkupovanja uradnikov in javnih uslužbencev. s tem kritiziramo nek, nek zgodovinski preostanek, neko, neko družbeno prakso, ki ni nespecifična ne, ne posebej pomembna za delovanje kapitalizma, se pravi, če ostanemo pri kritiki, te, te oblike korupcije ne zadanemo tisto, kar dela kapitalizem kapitalističen. Se pravi, ta enostavna oblika korupcije V kapitalizmu obstaja samo kot nek arhajičen uh, preostanek, in je, je vedno manj bolj, kot je določena kapitalistična družba razvita, se pravi, uh, najmanj korupcija v tem enostavnem smislu je, recimo, v skandinavskih državah, v, v Nemčiji um, in nasprotno veliko večje je, recimo, uh, v Srbiji ali pa v Grčiji, pravi, kar kar ni povezano, kot se uh, pogosto interpretira s temperamentom, recimo, mediteranskim ali pa balkanskim, ali pa narodnim značajem, temveč stopnjo razvitosti kapitalizma, oziroma stopnjo razvitosti posamezne države, če razvitost definiramo po kapitalističnih kriterijih. Se pravi, um, bolj, kaj neka država razvita po, po kapitalističnih merilih, se pravi, bolj, kaj je čisto kapitalistična, manj ima tudi te, uh, enostavne korupcije. Se pravi, zelo hiter, tukaj sem že nakazal, neko nevarnost, če ostanemo sam pri kritiki te enostavne oblike korupcije, uh, je mogoče najenostavnejša rešitev, ki se tudi samo od sebe sugerira, dajmo daj bolj razviti kapitalizem, naj se bolj razvije prosti trg in prišli bomo do nekega stanja, kot je recimo uh, v Nemčiji, na Danskem ali pa na Švedskem, kjer je dejansko uh, tega tipa korupcije uh, zelo malo, ampak jaz bi red podaril nekaj drugega, če ne celo nasprotnega, da je ta tip korupcije za kapitalizem uh, uh, obroben pojav, kar sicer ne pomeni, da si ne zasluži pravnega pregona ali pa medijske kritike ali pa protestov, Uh, ampak za kritično teoretsko analizo kapitalizma ni pomemben, se pravi, je, je samo enostavno podkupo, podkupovanje i um, Tako da zdaj bi rad prišel do, do neke druge Druge oblike korupcije, uh, ki je za kapitalizem uh, ne samo funkcionalna, ampak celo nujna, se pravi, ki je nujna za to, da lahko uh, tudi razvite kapitalistične družbe uh, sploh funkcionirajo in ki je za ki je pomembna in relevantna tudi za neko kritično teoretsko uh, analizo in recimo tudi za neke politične oblike boja uh, proti kapitalizmu, veliko pomembnejša um, in, to je, um, in to je ta druga razvita oblika korupcije so javno zasebna uh, uh, partnerstva. Zato mislim, da, da je bilo razbijanje uh, um, radar je oddeleč od tega, da, da bi bila politično neartikulirana gesta ali pa izbruh nekega politično neartikuliranega besa. Mislim, da je bila zelo precizna je zadela eno od ključnih, sicer na, na simboličen način in obstaja veliko bolj problematična javno zasebna partnerstva od, od radarjev, a vse en je recimo zadela neko nevralgično točko. Na, tudi zgodovinsko gledano recimo v nekem, v nekem prehodu tudi v Sloveniji v V razviti kapitalizem ali pa k temu pravi Mišel Son, čisti kapitalizem, se pravi, postanejo javno-zasebna partnerstva nekakšna ključna točka kapitalističnega razvoja. Tako da zdaj bom skozi nek zgodovinski ekskurs uh, poskušal pokazati, kako pride do javno zasebnih partnersov in zakaj so za razviti kapitalizem ne samo pomembna, ampak nujna, predstavljajo nujni pogoj uh, obstoja uh, razvitega uh, kapitalizma. Se pravi, če se vrnemo, ampak to bo zelo hiter in schematičen pregled, se pravi, če se vrnemo v obdobje liberalnega kapitalizma v 19. stoletju, se pravi recimo v Veliki Britaniji ali pa v Zahodni Evropi, Um, tam, uh, recimo, način produkcije v tem uh, kapitalizmu 19. stoletja, kot verjetem veste iz kakšnih zgodovinskih virov ali pa iz Engelsa, je organizirano tako, da se delavce izčrpava do smrti ali, z, ali invalidnosti, se pravi, ne, ne obstajajo kakršne kol socialne institucije, razen individualnega dobrodelništva ali pa crkvenega dobrodelništva, ampak ne obstaja neka sistematična socialna skrb za deloce. se pravi, delavci pač garajo v pekarnah, rudnikih, Uh, in, in tako naprej v, v teh prvih enostavnih tovarnah peč garajo preprosto do smrti ali pa dokler, niso, dokler se tok ne poškoduje ali pa dokler niso tok bolni, da fizično ne morajo več delati, kar za kapitaliste načeloma ni problem vse dokler lahko računajo na konstanten dotok nove sveže delovne sile spodeželja, recimo v Veliki Britaniji, a, kar poteka hkrati z privatizacijo zemlje. ka se kmete preganja zemlje, to, to predstavlja vedno, vedno nov, vedno svež dotok delovne sile v tovarne. Se pravi, če ena garnitura delavcev v tovarnah umre, ali pa postane evalidi, ali pa so preveč bolni, da bi dela naprej, vedno prihajajo novi ljudje spodeželja. Spravi, dokler, dokler ni cela Velika Britanija kapitalistična, dokler ni vsa zemlja privatizirana, kapitaliste ne skrbi reprodukcija ali pa zdravje ali pa psihično ali pa fizično stanje njihove, njihove delovne sile. V drugi strani vedno recimo v tej zgodnjem obdobju kapitalizma ali pa neposredno po industrijski revoluciji tovarniško delovno silo dotok sveže tovarniške delovne sile, svežih delavcev oziroma formacijo proletariata zagotavljajo tudi kolonialna osvajanja. Se pravi, se in, in v kolonijah, recimo skozi zasužnjevanje uh, ameriških indijancov in afriških ljudstv, pa tudi recimo z, z velkimi migracijami, ki jih sproš privatizacija zemlje tudi v koloniji in eh, potem kar se še danes seveda dogaja, pač te množične migracije iz kolonij v, v metropolo, to predstavlja vedno novo delovno silo. Se pravi, do, do neke sistematične socialne skrbi pridešele, ker se kapitalistični sistem nekoliko ustali, se pravi, ker so neke te rezerve rezerve sveže delovne sile uh, izčrpane, se pravi, ko kapitalisti ne morejo več računati, da bodo v prihajali novi ljudje, ki bodo smrtne, smrtne žrtve uvajanja tovarniškega sistema sproti, sproti na domeščanje. Se pravi, tukaj se je tudi strani kapitalistov pojav potreba in namene se nekoliko več pozornosti in skrbi sami reprodukciji tako zdravstveni kot socialni delovne sile. Po drugi strani se pa strani dela, delovci prav tako organizirajo in borijo za krajši delovnik, za boljše delovne pogoje, za dostop do, do sistematično organiziranega zdravstvenega izobraževanja in tako naprej. Se pravi, ampak spet strani kapitalistov, kapitalisti imajo raje, se pravi, tukaj govorimo že o koncu 19. začetku 20. stoletja, Kapitalisti imajo rajo, kot delovsko samoorganizacijo ali pa recimo samo upravno organiziranje uh, socialnih institucij, uh, kapitalisti preferirajo, da za reprodukcijo delovne sile na paternalističen način skrbijo uh, državne institucije, se pravi pride do nekega sistema, ki ga danes poznamo uh, pod imenom uh, socialna država, se pravi predvsem v 20. stoletju, predvsem po drugi svetovni vojni, pride do razvoja državnega zdravstva, šolstva in socialnega dela ki vrcov domov za ustarele. in tako naprej se pravi nekih institucij, ki skrbijo zato, da, da, da so delavci zdravi, minimalno izobraženi, minimalno kulturno omikani, tudi zato, da, da skrbijo tudi za njihove troke in tudi po delu z, z namenom, da se delovna sila obnjavlja znotraj sebe, potem, ko so te bazeni delovne sile, kjer se jih je dalo enostavno črpati ven nove in nadomeščati prejšnje mrtve in obolele, pač, ko so te izčrpani, postane pomembna notranja ali pa znotraj družbena reprodukcija delovne sile in organizacijo vsaj v večini evropskih držav tega reprodukcije delovne sile prevzame država. In institucije so od samega začetka, od, od, od začetka svojega obstoja, so vedno že protislovne, se se od njih razvija razredni boj. Po eni strani imamo težnjo, težnje v po po avtonomiji in neposrednem zadovoljevanju družbenih potreb skozi te institucije in po drugi strani imamo kapitalističnega razreda po redukciji teh institucij zgolj na reprodukcijo delovne sile kot delovne sile. Spra težnja kapitalističnega razreda je, da se v teh institucijah prepreča ali pa ukine vse, kar v njih presega reprodukcija delovne sile kot delovne sile. Recimo, če dam konkreten primer, današnji primer, aktualen primer te težnje je, recimo, ko ustrajajo ali ministri ali pa liberalni ekonomisti, da, recimo, za filozofijo ali pa humanistiko ali pa tako naprej, ni mesta na sodobni univerzi, ker ne dela za ljudi. Se pravi, tukaj, tukaj je ta logika na delu. Se pravi, imamo neko avtonomno logiko univerze, ki proizvaja recimo samo načelo, ali pa vsaj v teoriji, v večini konkretnih primerov, to ni res, ampak recimo vsaj v teoriji naj bi avtonomna univerza proizvajala neposredno za človeške potrebe in med človeške potrebe pač sodi tudi Sodi tudi recimo nek intelektualni razvoj, katerega nujni sestavni del je tudi uh, filozofija, čeprav ta ne pomaga ljudem pretirano na trgodelovne sile in potem imamo drugo težnjo, se pravi neko heteronomno težnjo, težnjo, težnjo kapitalističnega razreda ali pa njegovih političnih predstavnikov, da, da se vse to Vse, kar ne služi večji zaposljivosti ali pa kar ni uporabno na trgu delovne sile, pa če reducira ali, ali pa preprosto ukine, uh, preprosto kar je tudi recimo osnovna formula recimo neoliberalnih rezov, se pravi, kaj se reže, reže se vse, kar, kar presega reprodukcije delovne sile kot delovne sile, se pravi, vse, kar recimo jo presega v smislu dejanskega človeškega razvoja in ne samo razvoja večje produktivnosti ali pa discipliniranosti. Uh, delovne sile. In um, če se vrnem k temu kratkemu zgodovinskemu pregledu, uh, ta razvoj institucij socialne države ali pa socialnih institucij ali pa državnih socialnih institucij Sprva uh, poteka, ali pa saj v sredi 20. stoletja nekaj do 70. začetka 80. v Evropi poteka v smeri širjenja uh, socialne države, uh, uh, kar, kar je sinhrono ali pa poteka istočasno ali pa hkrati uh, z velikim gospodarskim usponom in razsvetom po, po drugi svetovni vojni. Uh, Medtem, da se v času krize se pokaže strukturna podrejenost javnega sektorja in njegova odvisnost od stanja akumulacije kapitala, se ko, ko v zasebnem sektorju tudi začne pešati. se prav ko pride do krčenja uh, uh, ekonomske aktivnosti zaradi zarad krize, ki in v prvi veliki krizi, recimo v sredi 70-ih se to pokaže, postane naenkrat tudi uh, socialna država predraga in pride, pride do njenih prvih krčenj, se prav konec 70-ih in pred, pred, predvsem intenzivno v 80 -ih in recimo na, v postsocialističnem delu um, Evrope, v vzhodnje Evropi pa v 90-ih uh, letih. Se pravi, v času krize, tuk, tukaj smo že bolj na koncu tega zgodovinskega pregleda oziroma v Aktualni situaciji, s tem, da ko govorim o času krize, ne govorim samo o tej aktualni krizi, ampak recimo o neki daljši, manj intenzivni krizi, ki kaže, da je svetovni kapitalistični sistem v, v, v neki zagati že od 70-ih naprej. Se pravi, tukaj ne gre za krizo, kot recimo, ampak za recimo, kako bi rekel, zmanjšeno rast ali pa nizko intenzivno rast, ki se kaže recimo z izjemami Indije, Kitajske in nekaterih južnoameriških držav, ampak saj za center je, je značilno recimo že saj v 80-ih naprej, da nikoli več ni moglo ponoviti stopen rasti in višine profitov iz 50-ih pa 60-ih, čeprav je bila neka šibka rast in recimo so bili kokratok do 2008 zadovoljivi profiti, ampak vse je, je v tem nekem času vse en akumulacija kapitala veliko oži, kat je bil recimo v tem povojnem bumu, kar pomeni tudi, da, da ko se krči obseg akumulacija ali pa ko stagnira, tudi javni sektor naenkrat postane prevelik, pa čez enostavnega razloga, ker se financira od davkov in pač višina davkov je odvisna od aktivnosti in uspešnosti produktivnega Sektor se javni sektor ne postane prevelik, zato, kar se pogosto tudi recimo v teh nekih liberalnih ekonomističnih interpretacijah prikazuje, ne zato, kar bi pretiraval z zadovoljivanjem družbenih potreb ali ker bi bilo, kot trdi liberalna propaganda, državno lasnišče in javno upravljanje potratno in neučinkovito, temveč zato, ker v nekem momentu, ki privatni produktivni sektor ni več možen avtonomne reprodukcije, se prav ne velja več so staro geslo liberalne ekonomije le ti tisto, ko, ko recimo trgovci in tovarnarji rečejo državi, ne jih posti in jih posti primeru, da se ukvarjajo s svojimi posli, na, na, v nekem trenutku, še posebej intenzivno recimo v zadnjih petih, šestih letih, vedno, se vedno bolj zanašajo na pomoč države, na različne bail subvencije, Državne, državne investicije, in tako naprej se prav začnejo, vedno bolj intenzivno, čeprav. Čeprav ta proces nikoli ni ločen, kapitalizem nikoli ne obstaja, oziroma prosti trg brez državne intervencije ali pa brez državne spodbude, ampak recimo, da postane od 90-ih naprej v Evropski uniji in še posebej v času aktualne krize, postane, postane ta odvisnost zasebnega sektorja od državne pomoči, še posebej finančen. Delo, ampak tudi gradbeništvo in ostale panoge, postane postane to kotna, da začne to ogrožati sposobnost posameznih držav, da iz proračuna financirajo javne socialne storitve, se pravi v tem času se javni sektor preusmeri oziroma pride do, do spremembe namembnosti javnih proračunov, nudanja socialnega skrbstva proletariatu, se pravi ljudem, ki, ki živijo od svojega dela, k nudenju socialnega skrbstva kapitalu, se pravi privatnemu sektorju, ki ni več sposoben samostojne, samostojne reprodukcije ali pa samostojnega delovanja brez zonanje finančne pomoči, kar je, kar je uh, splošni družbeno-zgodovinski kontekst in obenem osnovni mehanizam uh, javno zasebnih partnersov na makrodružbeni ravni. Se pravi, gre za prenos finančnih sredstv, namenjenih reprodukciji delovne sile k spodbojenju gospodarstva in te, ste, podlaga tega so temu ustrezni rezi in vrčevalni ukrepi na škodo javnih socialnih institucij. Se pravi, če imamo to neko igro niče na vsote, kjer imamo neko omejen državni proračun, gre, gre za prerazporejanje. Če dale večjega deleža proračuna za, za subvencioniranje ali pa gospodarstvo za izhod iz krize in temu ustrezno zmanjševanje sredstev za, za javne socialne institucije. Se pravi, to, to je en mehanizem javno-zasebnih javno zasebnih partnerstv, drugi mehanizem je, da javne institucije zaradi finančne izčrpanosti, ki so posledica rezov in vrčevalnih okrepov, Uh, uh, niso, niso več sposobne ali, kar je bila redka prilika zaradi pokvarjenosti svojega vodstva ali pa upravi, niso več pripravljene izvajati javnih storitev in jih zato, pleč, zato prepuščajo zasebnikom, ampak te, te zasebna podjetja, ki izvajo javne storitev, to, to je recimo primer radarjev, plačuje iz javnih proračunov. Ampak radari niso edini primer, recimo po svetu imamo tudi primere zasebnih bolnišnic v recimo najbolj, najbolj, mogoče najbolj izraziti primer problematičnosti javno zasebnega partnerstva so zdravstveni sistemi v Afriki, kjer so države tako obožene zaradi dolžniškega izsiljevanja, ki se vleče še od 80-ih naprej, da preprosto državni proračun ni namenjen niče mor več razen odplačovanju dolgov in obresti. V uh, dolgov, se pravi, država ne ostane več denarja, v Benem Maju pa zato, da bi sploh lahko odplačevale dolgove, morajo vzimat nove dolgove pod zelo strogimi pogoji od mednarodnega denarnega sklada. Se pravi, gre, gre za neko reprodukcijo, nek sistem, ki se trenutno uvaja tudi v Grčiji, ker je država popolnoma nesposobna finančno garantirati kakršne socialne storitve, Uh, zaradi česar sklepa, sklepa, uh, sklepa uh, partnerstva zasebniki, se pravi, da še tist mali spro kar, kar bi lahko bilo uh, namenjeno javnim institucijam, na, na koncu uh, poberejo zasebne firme in v primerjavi s tem recimo strukturnim izčrpavanjem državnih državnih proračunov ali skozi izgovor krize in vrčevalnih ukrepov ali skozi recimo klasično dolžniško izsilivanje, se prav primerjavi s tem, kar se počne v Afriki že 30 let in kar se je zdaj Tudi na, kar lahko zdaj vidimo tudi v Europu in primeru Irske, Portugalske in Grčije, so te običajne podkupnine, s katerimi sem začel, se pravi to običajno podkupovanje uradnikov, to, kar je že, že parjenje na železniški postaji v primerjavi z ustanovitvijo banke, se pravi, če malo a, a, parafraziram Brehta, se pravi, sicer zopra na povsem obroben pojav, A po drugi strani so javno zasebna uh, partnerstva, legalna in sistemska oziroma uh, sistemizirana, sistemizirana uh, korupcija. Zapravo, um, če preidem zdaj sem govoril recimo o, o definiciji razvite korupcije, mogoče, da, da še predstavam, kaj, kaj doda recimo uh, če, tej definiciji, če govorimo o sistemski uh, korupciji v, v kapitalizmu, Uh, gre, gre za najnostavnejša definicija sistemske ali pa strukturne korupcije v kapitalizmu, bi vlada gre za sistematično, zasebno apropriacijo skupnega bogatstva. Um, in ko govorimo o skupnem bogatstvu, govorimo o državnih ali pa, ali pa občinskih proračunih. Se pravi, te, te ustrezajo najbolj, najosnovnejši definiciji skupnega, se pravi gre za nekaj, v kar vsi prispevamo, oziroma saj vsi, ki smo v nekem delovnem odnosu, se pravi skozi, skozi davke in uh, skozi uh, uh, socialne prispevke, sicer je zato, ker se te proračuni reciklirajo uh, skozi državne institucije, so sicer je to skupno, ki je proračun sicer deformirano in delno tojeno, a vse gre za neke vrste finančni komon, če uporabam uh, to, uh, to angliško besedo, ki je tudi precej mednarodno mednarodno uveljavljeno in recimo če imamo samo teorije nek delujoč sistem socialne države, vse, tist, vse tisto, v katero prispevamo vsi, recimo ta, ta finančni komon, v katerega prispevamo vsi skozi, skozi davke in na nek solidarnost način se to distribuira nazaj vsem, oziroma tistim, tistim ki, ki več rabijo več, prav, tistim, ki so bolj bolni, bolj in tako naprej. Prav, recimo, govorimo o nekaj idealni teoriji funkcionalne, funkcionalne socialne države, Med tem, ko več, ko imamo javno zasednih partnersov, manj tega denarja je namenjeno za človeških potreb na nek ta solidarnost in način, ampak se ta gre, gre za privatno prisvajanje dela ali pa celote tega skupnega, se pravi, zelo enostavno, konkretno rečeno, pač ta denar, v katerega prispevamo vsi in ga s tem naredimo skupnega, se steka na račune privatnikov, kot v primeru radarjev, recimo zasebnih kulturnih institucij, ki jih financirajo mestne občine, kot v recimo verjetno tudi v primeru EPK-ja in tako naprej. Se pravi, ta denar, ta denar bogati privatnike namesto, da bi zadovoljeval družbene, družbene potrebe in naravno radarji so recimo zelo izrazit primere take, take sistemske korupcije. Se pravi, zbite tako rekel, mogoče še malo zaustrim iz, iz Polemiš razlogov, da, da radar in podobne, recimo privatizacije komunalnih služb v Mariboru, pa tudi v drugih mestih v Sloveniji in na svetu, v nasprotju s to obliko sistemske korupcije, ki jo predstavlja privatizacija ali pa javno zasebna parsersa, je vse tiska, recimo Kangler ali pa Jankovič, uh, um, pač pobašejo osebno, se pravi vsi ti njihovi kočki evro so popolnoma irelevantni oziroma so popolnoma zbledijo v primerjavi recimo s tem, da, da so to tudi ljudje, ki, ki privatizirajo mestne komunalne službe ali pa recimo ali pa v primerjavi s politiki, ki kot zdajšna vlada so ali pa nameravajo privatizirati podjetje ali pa industrijo ali pa infrastrukturo državni lasti, se pravi v primerjavi s tem je to malo osebno lopostvo popolnoma je uh, relevantna, se pravi, da nekdo odnese nekaj koček denarja, ker še vedno gre za enkratno krajo, med tem, gre pri privatizaciji za neko sistemsko uh, rutinizirano in veliko bolj obsežno uh, um, zasebno prisvajanje pač tistega, kar naj bi bilo javno, skupno in vsem uh, dostopno. Um, se pravi, ampak ta razsežnost kritika korupcije, to, o čemer sem govoril, ko sem govoril o razviti ali pa sistemski korupciji, je Čeprav bila sprva prisotna, v, v, v, recimo tudi v političnih praksi in v političnih sloganih ustaj, v, v kasnejših refleksijah večinoma, večinoma manjkala, saj če govorimo recimo o nekih večinskih političnih reprezentacijah, ki so uh, izšle iz ustaje, seveda so bile primeri tudi bolj reflektirane kritike, In večino ostaliških kritik korupcij smo lahko zlaka umestil v liberalni program čiste in očinkovite države, Se pravi, ki, sama, ki sama služi kot, po eni strani kot legitimizacija privatizacije in po drugi strani kot zagovor, zagovor tržne, tržne meritokracije in mehanizma konkurence kot nečesa, kar ne, kar ne bi preprečeval in odvračal korupcije korupcijo. Se pravi, da bi kritika korupcije vsaj z levičarske perspektive postala politično produktivna In jo moramo povezati s kritiko neke druge, prav tako sistemske in v kapitalizmu nujne korupcije in to korupcija v zasebnem sektorju. Um, in s tem ne mislim tis, pred kratkim. je sicer presenetla raziskava revije Manager, kjer so naredili anketo in je 96 odstotkov slovenskih menedžerjev uh, odgovorili, da, uh, da se v slovenskem zasebnem poslovnem svetu ne da nikamor prideti brez podkupovanja, Ampak tako še vedno govorimo o podkupovanju, ampak mene spet zanima, neka druga, neka nujna strukturna korupcija v zasebnem, zasebnem sektorju in če nam je problematično zasebno prilaščanje skupnega v javnem sektorju, nam mora biti še toliko bolj v zasebnem, v zasebnem sektorju in kar v javnem sektorju velja za škandal, je v zasebna ne le, ne le rutina, temveč osnovni namen delovanja zasebnega oziroma produktivnega sektorja, le da se v zasebnem sektorju ne imenuje korupcija, temveč profit. Na kratko, v zasebnih podjetjih gre, gre za to, da v njih zaposleni skupno, pač s svojimi skupnimi napori, svojim skupnim delom, proizvedejo vso novo vrednost, a do nje niso upravičeni in z njo ne morejo razpolagati, temveč si jo prilastijo zasebni lastniki oziroma delničari oziroma pač neka, neka manjša skupina ljudi, ki, ki nadzoruje tisto, kar ljudje s svojimi skupnimi močmi in skupnim delom ustvarjajo. Uh-huh. <sighs> Na recimo, proti, proti teorijam, po katerih, recimo, te so zelo razširjene v financah, ali pa v poslovni literaturi, da, da so pravzaprav podjetniki ali pa kapitalisti upravičeni do, do nove vrednosti, ki nastaja v, v produkciji, ker ne bi ta vrednost se nekak po neki alkimistični, na nek alkimističen način transubstancializirala iz njihovih podjetniških idej in podjetniškega duha. Se pravi, proti tej, proti tej teoriji lahko postavimo samo enostavno dejstvo, oziroma tako, da naredimo miselni eksperimenti in se vprašamo, koliko nove vrednosti nastane med stavko, se pravi, kaj, kaj se zgodi med stavkom? med stavko delavci ne delajo, čeprav so vse podjetniške ideje in podjetniški duh še vedno na na mestu in zdaj vemo, koliko vrednosti se proizvede v nekem podjetju med stavko, se pravi nič. Ne, ne glede, na to, ne glede na, na, na to, da so vse podjetniške ideje, inovacije, duhovi uh, in podobna strašila na, na delo na mesto in polno zaposleni, se pravi, kot delavci del, nehajo delati ni ne, profit, ni ne vrednosti in um, se pravi, profit, profit je uh, ekvivalent, se pravi, družbeni, popoln družbeni ustreznik ali pa ekvivalent tistemu, kar so javno zasebna partnerstva ali pa sistemska korupcija v javnem sektorju, s tem, da je korupcija v javnem sektorju bolj izpostavljena in deluje kot bolj problematična le, ker na tej točki zgodovinskega kapitalističnega razvoja, recimo v regiji, če rečemo temu jugo Evropska ali pa, ali pa balkanska regija, na tej točki zgodovinskega razvoja kapitalizma v tej regiji, Javna zasebna partnerstva še niso posem vzpostavljena in še ne delujejo posem gladko. Se pravi, se lahko ta zasebna apropriacija skupnega v, v javnem sektorju še vedno prikazuje kot škandal, kot nekaj motečega, še vedno lahko mediji naredijo dramu iz tega, medtem, kaj recimo. Ta tip apropriacije v, v, v državah z večjo stopno privatiziranosti socialnega skrbca, recimo v Nemčiji na področju zdravstva ali pa v Ameriki, na praktično vseh področjih je to že tok spontano in rutinizirano, da to niti škandalni več, se prav. Tisto, kar naj bi bilo javni sektor, deluje, deluje ekspropijira skupno na, in tam poteka zasebno prilaščanje skupnega na, na isti način, um, um, um, kot v zasebnem sektorju in se to nobenoma niti ne zdi pretirano problematično. In se prav, bolj, kot je ta sistemska oblika korupcije rutinizirana in sistematizirana, manj je pomembna tista arhajična oblika. Oblika korupcije v smislu podkupovanja. In zato ima Nemčija, ki ima največji delež, recimo, zasebnega zdravstva v, v, v Evropi, Uh, tudi uh, enega izmed najmanjših del, deležov enostavnega podkupovanja. Se pravi, enostavno podkupovanje lahko vidimo kot neko uh, zelo zlaka, za kapitalizem zlaka, pogrešljivo, uh, prehodno, z, uh, arhajično, zgodovinsko obliko, ki se pojavlja v teh nekih recimo tranzicijskih ali pa drugih, uh, drugih um, zgodovinsko, zgodovinsko krhkih ali pa nestabilnih obdobjih in potem s časoma, ki se, se kapitalizem konsolidiral, in da konca razvije a, s časoma odpade, tako potreba za temi družbenimi praksami kot Uh, kot te prakse uh, same. Zabravo zdaj zdaj, bi, zdaj sem prišel že skor do konca, zdaj za konc bi sem dal uh, še, še en podark, da ne glede na to, da sem danes 90% časa govoril o, o sistematični korupciji ali pa sistemski korupciji v javnem sektorju, je ključni problem uh, kapitalizma oziroma sodobnih družb, takih korupcij v zasebnem uh, sektorju, um, Kjer je produkcija za profit povsem rutinizirana in ne samo to, kjer je uh, produkcija za profit osnovni namen, osnovni razlog organizacije produkcije sploh in kjer je vsak moment produkcije, se pravi ne, ne samo neki določeni momenti, vsak moment produkcije je krati uh, um, moment razlaščanja Uh, se pravi, problem tako ni etična sofisticiranost posameznih županov ali politikov, čeprav si njena odsotnost, seveda, zasluši medijsko razkrivanje in uh, pravni pregon, ampak problem je pač kapitalizem sam. Hvala. Okay, vas vabim, če imate kako vprašanje. Um, Še eno uro, je. Na uru, ja. Še en tak, ja. Skoraj eno uro. Ja. Slabo umuha po tajem uro. Mamo Ja, če bi ja, um, kaj mi se ampak se razpravljati. Okay zelo o teh a, odstojenih davkih, se pravi o odtekanju davkov v te davčne vlaze in tako dalje, skljaka Evropa nekako, glede na situacijo, a, sklepa, da so ti davki glavni problem trenutne krize. če bi ves ta denar, ki je povrnili v sistemi kapitalizem, to bav des problema, kako politirate to des, oziroma ta, ta bojna, na poželanku? Aha, ja, kad prvo ne grejo davke v davčne oaze, ampak se pač ustanavljajo podjetja, da ne bi plačevala davko, ampak ja, pač obstoj davčnih oasi je pomen izgubljene davke za državo, defin, mislim, um, hočem reči, de, definitivno bi, bi to popravilo stanje proračuna, določenih držav, ampak bi temu ustrezno, mislim, kapitalizem je protisloven sistem, zato, zato take tehnične rešitve ne, ne delujejo, se pravi, dejmo, recimo to Amerika dela že od začetka krize, pa, pa, pa, pa ima zelo šibke učinke, pač dajmo več denarja v sistem, ampak problem je, da, da se to ne dajo nek statičen sistem, ampak se dajo nek dinamičen proti protisloven sistem, tako da, recimo, če spekulerem, sicer nisem nekstokonjak za davčno politiko, ampak, recimo, obstaja Da podjetja hodijo v davčne oaze, se pravi, ne hodijo iz lobe, ampak zato, ker, ker nim um, zmanjšanje davko pomen tem ustrezno povečane profite. Tako da lahko predvidimo zmanjšanje ekonomske aktivnosti in s tem akumulacija kapitala, se pravi, če se disciplinira vsa podjetja, da plačujejo davko, kar, kar lahko spet iznič pozitivne očinke prenosa tega. Zdaj, mislim, problemi kapitalizma so veliko bolj kompleksni od tega, da, da manka nekoliko denarja v sistemu. Mislim, da ni, ni, ni to, sama količina denarja, razen v ekstremnih primerih problematična, je kateri način njegove cirkulacije in distribucije ali pa ne vem, nekateri mogoče bolj, kako bi rekel sofisticirani marksisti, bi rekel to sam njegov obstoj, ampak jaz mogoče ne, ne bi še togde leč. Ena stran, ker, ker v bistvu zdaj, če govorimo o sistemski korupcij, rečemo o pokojanosti do odstavno nekega uh, gospodarskega sistema. Ne? Uh, me zanima, v bistvu, zakaj uh, se vam zdi, uh, da so ljudje uh, tako občutljivi na to korupcijo, uh, ki jo zaznavamo, recimo, ki jo razkrije nek medij, uh, ne pa na to, da, uh, kar se dogaja svega na podjetjih, na primer, uh, izpeščanje, yeah. uh, je zdaj... Um, Tista nek psihološki moment, ki se mi tem to zdi, da uh, uh, je to prav. S tem se lahko rečemo, da je to, pa no, je to uh, uh, enostavno, pač neka inercija tega, da se ukvarjamo s tem, da se ne znemo, da se ne znemo, ali je točka, ali nekaj Jaz Mislim, da je zaradi tega, ker je, um, ker je to. Prilaž, zasebno prilaščanje skupnega v javnem sektorju je, je lažje vidno lažje ga detektirati. Se prav preprosto imamo, imamo neko stvar, ki je javna, recimo imamo ogrevanje, ki ga, ki ga izvaja neka javna služba, dostopno vsem je, je subvencionirano, recimo po nekih dostopnih cenah in potem pride do, do privatizacije naenkrat cene in to, to je neizogibna posledica privatizacije komunalnih služb. Nikoli se še nikjer ni izgodil z edina izjema so bile telekomunikacije v, v Evropi v 90-ih, drugače ni, nikjer še ni nobena, nikjer niso cene padle, vedno poskočal, čas je tudi ogromno in se, se ljudem zdi, da je, je očitno, da te nekdo za nekaj Evropov, se prav. Če, če si za isti plin, če ti dobiš isto stvar v svoje stanovanje, ne vem, ali plina ali elektriko in plačaš en mesec 10 evrov in potem naslednji mesec po privatizaciji 20 evrov je, je za dost sam pogledati na, na, na položenco, primerjati in vidiš, da te nekdo za nekaj Evropov in zato mislim, da, da je ta kritika bolj pogosta, ker je lažje detektirati, med tem, v delovnem procesu so stvari veliko bolj zapletene, um, ker eksploatacija v delovnem procesu ni vidna. Se pravi, v podjetju ni nobenega zvončka, ki bi povedal delavcu, aha, do, do te ure si delal za svojo reprodukcijo, zdaj pa za kapitalista. Se pravi, na neki površinski ravni, če se res, kako bi rekel, temeljito, ne ukvarjamo s tem, zgleda, da je vse v redu, se pravi, podjetnik, podjetnik je tvegov, podjetnik je tvegov in je imel neko drzno idejo, več je dodal svoje delo in se pravi, samo da je svoje eksploatacije ostane skrito, se prav zdi se, saj, saj na površini oziroma je to, kar marks. si menuje, slo nujna iluzija, ali pa strukturna iluzija produkcijskega procesa v da se zdi, da se vsi enako pravno poplača, ni se pravi, podjetnik in se ne, ni, ni mogoče tako enostavno videti, ni, nikjer ni natisnjeno to, da, da, je prav, da so prav delavci proizvedeli več, kot se jim je vrnil uh, v obliki plače. Tako da tukaj, tukaj je nujna, nujno neko, neko, neko posredstvo. Se pravi, same spontane vsakdane izkušnje ti to zelo težko postane jasno. Zato mislim, da je um, recimo sama, sama kritika eksploatacije manj pokost, oziroma včasih je celo tako, da, da se uporablja uh, podjetniško ideologijo, se pravi ideologijo trga kot zagotovitelja meritokracije tega da bo res zmagal najboljši, najpametnejši, najuspešnejši in idejo konkurence v boju proti korupcijo ja, na sektorju. Včasih so nas proti postala rano zato, ker je v zasebnem sektorju ta proces to rutiniziran, da je popolnoma skritni, kjer ni tudi v posameznega podjetja ni nobenega izpiska, koliko je bilo presežne vrednosti, kakšna istopna eksploatacije. To ne obstaja v računovodstvu podjetja. Ja. Zdaj, lahko izmešam, to teoretsko svega drživa, pa tudi v našem nekdanjem eh, sistemu družbene rastljine, eh, bi lahko v tem smislu govorili tudi o izkoriščenju delalca strani družbe. Ker vedno je pa Željavec nek zaločen čas in neko v količino poličino opravljal za svojo produkcijo, nadalje pa je delal za nekaj drugega. Ne, zdaj, ali je ta drugo kapitalista, ali je to družba, ali je to kdo eh, ni to pomembno, delo druge drugega, ne zaseg. Eh, gre pa za eno drugo stvar, ki se poprej vene, če na to povežem, da davčne oaze niso tak velik problem. Eh, morda ne bi bil problem, če bi se sredstva, ki se nad, nadstekajo v te davčne oaze ali v kak kakšne podobne, eh, bolj ali manj skrite, bolj ali manj javne, to ni toliko pomembno, blagajne vračale, spet ne, obvisno tega, ali je rastnik, desetstvo, poseljoznik ali detič ali, ali, ali družba kot celota, vračale nazaj kot, kot investicijski kapital v proizvodnjo. Vendar se, mislim da nekje od 80 let, 80 let Intenzivna, intenzivno veča je manje sredstvo iz proizvodnje, če račun na račun srtovnega izraza, torej ne samo profito, ampak tudi, tudi ostalnega kapitala, če hočeš te podagreč, ki se progirajo v čisti finančni, finančno poslovanje, Tu pa meni ni čisto jasno, jaz sem se z Tam pa po mojem sploh ne more nastati nobena nova vrednost, ne dodana nekakšna govori. Po mojej računici je, da profit, dobiček, ki nastane v finančni transakciji, je nujno posledica enake izgube pre nekom drugem ni jasno, kako bi tam spro, kako štokoliv profit tako imal. Brezna je nekdo neposredno poškadoval, ne v smislu izkoriščanja delalca ali osvalih v produktivskih kot sproizvodnje, ko je nekdo premalo plača, kot franki, Brevec za računa špitak naprej. profit, kot je v Bruton rekel, je tako na kraju, Vsak profit, čeprav je nujn, celo socializmo je bil nujim, ampak super, Se mm -hmm. ja, kar se tiče uh, socializma pa to to, to to je sicer res Na najbolj bazični, recimo tehnični ravni. Um, in to so tudi mnogi, recimo, marksistični kritiki realno obstoječih socializmov podarjali v uh, vse recimo, predvsem v kritiki Sovjetske zveze, se pravi, da dokler imamo v smislu, da ta socializem ni polni socializem. Ker bi, ker bi v nekem ponom ali pa v tej najbolj utopični vizi socializma bi seveda imel produkcijo po načelu vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah. Se pravi, niti ne bi bilo neke, nekega momenta tržne medijacije. Se pravi, da jaz proizvedem eno blago, to, to gre na trg in na trgu ga kup oziroma v trgovini in ga kup nekdo drugam, pa bi bilo to recimo nekak Jaz si sicer nažalost ne predstavljam kako, ampak na nek način in da, da, da, ne bi, da bi se vkinali to, to tržno medijacijo. Se pravi, recimo, če, če smo res zelo ostri pa ekstremi v tej kritiki, seveda lahko rečemo, da tudi v socializmu obstaje skoriščenje vsakeč, ko, ko ti ne razpolagaš neposredno s proizvodnimi sredstvi. ampak pač greš v to varno Ja, in z rezultati se pravi ti še vedno hodaš v tovarno, tam izmenjaš svojo zmožnost zadelo za, za nek denarni iznesek in še vedno kupuješ produkte svojega ali pod nekoga drugega dela v trgovini. In to v nobenem realnem socializmu ni bilo vkinjeno, kar pa mislim, da je bil zelo pomemben zgodovinski dosežek teh uh, socializmov, je bilo, da, da je bilo razpolaganje s presežno vrednostjo ustvarjanje v produkciji socializirano, vsaj do neke mere. Zdaj, tukaj bil spet dodaten problem, to je odvisno, katero državo gledamo, recimo v sovjetskih režimih ali v vzhodnem bloku, mno v Jugoslaviji nekoliko bolo, ampak tudi ne do konca, Ta, ta razpolaganje s presežno vrednostjo se ni bilo do konca socializirano, ampak v Jugoslaviji se vedno bol, recimo, ker nekih bolj um, baltrdih različicah socializma, kar pomeni, ker jaz ne mislim, da, da, da bi socializem pomenil to, da, da delavci razpolagajo z, z vso vrednostjo, Še vedno, more obstajen, bi obstajale neke družbene institucije, ali pa neke kolektivne politične instance, ki bi razpolagale z distribucijo presežne vrednosti, ki bi odločale, koliko je gre v nove investicije, koliko je gre, recimo za povišenje plač, koliko gre za, za modernizacijo recimo produktivne tehnologije, ampak kar, kar je bil velik dosežek na katerih zgodovinskih socializma, in na katerem bi mogli pač tisti, ki se preštevamo med socialiste delati naprej, je, je razmišljati in tudi recimo se boriti za še bolj demokratične oblike te socializacije presežne vrednosti, se pravi, da ne gre nek, za nek državno diktiran top-down centralni plan, ampak za neke participativne a, a, a, a, obliko družbenega planiranja, Uh, ki nekje nasledi eksperimentov, ki tudi že potekajo v Južni Amerike, predvsem v Venezueli, pa tudi v Boliviji, Ekvadorju, In tako naprej se prav, če, če bi razmišljali o tem, da, se, da vsa vrednost pripade neposredno njenim producentom, smo nekje v neki tej fantaziji družbe malih blagovnih producentov oziroma malih obrtnikov, kar ni deleč od prodonističnih utopij, ampak mislim, da za, za kompleksne visokotehnološke visoko tehnološke razvite družbe ravno ni uporabna, mogoče za neko fazo, prvo fazo naseljevanja Amerike, kjer je bil pa če enk na ena puška Uh, um, pač en mlin ali karkoli je že imel ena krava. Medtem, mislim, da, da v nekih kompleksnih družba, kjer je produkcija visoko socializirana, pač ni um Ni, nima, ampak dobro, to, to je bilo mislim, da vaše moj pomembno vprašanje. Kar se tiče davčnih, vlasti ne, ne mislim, da, ni problem, da niso problem, mislim samo na to, da, da je treba um, jih obravnavati dinamično. Se pravi, ne gre za statičen sistem, se pravi, če, ne, ne gre za to, da bi imeli neko fiksno vso denarje, iz katere neko močno, iz katere nekaj vzamemo in damo v davčno oazo in če bi to spet dal na, nazaj, bi bilo to velik bolj za sistem, ne glede na to, A se, ta, a se ta količina denarja uporablja, recimo, za socialne staritve ali za produktivne investicije v, v proizvodnjo, a, in tako naprej. Ampak kapitalizem poteka v realnem, zgodovinskem času. Se pravi, a, a, firme, posamezne firme, posamezni ekonomski akteri se, se odzivajo na, na določene impulze in ti trenutek ki bi jih poskušali disciplinirati, a, disciplinirati na ta način, da, da bi mukinili dostop do davčnih vas bi oni začeli iskat nove nove načine izogibanja davkov in če se ne bi mogal, če ne bi našli drugega načina da se izognejo plačevanju davkov, bi alpertiskali skozi lobiranje, korupcijo kakorkoli že na na politike, nemizližejo davke, in če ne bi to ne bi uspel, bi preprosto šli šli nastav bi začel kapital stavkat. Ni, ni to, ker enostavno da da moramo to onemogočiti in potem bo a, potem bo investiralo v produkcijo in mogoče, če nadaljujem zakaj, zakaj ne investirajo v produkciji to, to je sicer zelo kontroverzna tema znotraj marksizma, ampak recimo če, če sprejmemo, da, da prihaja, da, da je od 70-ih naprej, se prav ta produktivna oblika kapitalizma v, v neki zagati, ki se včasih več ali manj ostro izraz zadnje čas je vedno bolj pogosto in ostro v krizah in da je razlog uh, teh kriz, padanje profitne stopnje, zdaj obstaja neki ekonomisti, ki to dokazuje, drugi, ki kritizirajo, se si domišljam, da, da, sem, da sem dost pametan, da bi lahko tem razsojil, ampak recimo, Ena, ena možna razlaga je pač, da, da zaradi padanje profitne stopnje uh, dejansko ni več investicij v produktivne, uh, produktivne dejavnosti uh, dovolj, dovolj profitabilna, zato se investira če dalje bolj v, finančne, uh, v, finančn, v finančni sektor, se pravi. Um, um, gre, gre za to, da gre, gre za neko, kako bi rekel, strukturno osko grlo, zaradi katerega pride do, do investicijskega krča um, in v bistvu kapitalisti na neki točki ni, nimajo kaj dost druge izbere, če hočejo poslovati s poprečnimi ali pa nad poprečnimi profiti, da vlagajo pospešeno v finančni sektor. Se pravi bi bila rešitev ne pač, da se jih pros, da ne vlagajo več v produktivni sektor, ampak preprosto da se jim dozame. na način, o katerem sem pregovoril, kontrola nad presežno vrednostjo in preprosto Ker pač družbi niso interesu profiti za... Ja, ker pač družbi oziroma delavcem niso v interesu profiti. Nima jo tega, da ima nek zasebnik profite, s katerimi si kupuje jahte, ne glede na to, koliko je pameten in inovativan. družbi oziroma delavcem je pač v interesu polna zaposlenost in produktivne investicije, ker pač običajni ljudje ne konzumiramo kapitala, ampak stvari, ki, si, ki se delajo v procesu produkcije. Zato nam je v interesu, da se produkcija nadaljuje in da se investira v, v pač neke produktivne a, a panoge. In pač edini način, da se to zagotovi, pač tega kapitalisti ne bojo delali. Pač v profiti prečakovanji profiti niso dosti visoke, bojo šli na stavko, investirali v finance ali se pa preselili. Tako da edini način je pač a, z neko, z neko nek, nek, neka politična gesta, ki Uh, omogoča razlastitev. Mislim, kakorkoli kol se to iluzorno sliši, je še vedno neizogibno, pač kar, kar hočem reči, ne glede na to, kako je mogoče to politično deleč, neka, neka nova razlastitev kapitalista ali pa kaj podobnega, ali pa kako se zdi politično ne mogoče je še vedno neizogibno, pač kapitalizem nikoli ne bo dober znotraj sebe. Ok, smo v no ni izlegati, Um, bom rekel takole, iz ene morda ljevičanske perspektive je dejansko slabo, da imamo um, recimo nacionalizirane banki, pa in nacionalizirane železnice, ki so če cel čas izgubili in potem, da opračevalce imamo, kako reko uh, državljani preko, da opetno do kapitalizirajo, uh, bodi si, kar te rekel, kredite bodi si, recimo, transport uh, uh, za podjetja, uh, na ta način Uh, da imajo ti lahko podjetja bolj poceni transport preko železnic. Uh, to je tako v Sloveniji, večinoma v Evropi, v Ameriki, ki je zelo podobno, da torej vse železnice, recimo, uforej uforej v minus. Zanima me, ali je možno um, v tem kontekstu, torej v trenutnem kontekstu, v trenutnem gospodarstvu, v trenutni gospodarski realnosti vaš komentar na to, čeprav vem, da bi vi prej kot jeste skuhali kapitalizmu učiniti. Zprav uh, konkretno na železnice ali za komentarje? Ker recimo umor uh, da na, na, na, na primeru železnic, ne? Ja, kar... Zdaj se del, ker si recimo uh, večina, ki se želi, da bi to ostalo v vlasti, uh, se se oziroma v javni vlasti, ne? Um, če, če prav denarstvo, je, je to samo še ena kvota od, od, od tega dalga pračovas v denar, je tem ljudem sistemu. Ja, um, zdaj, uh, to, to, to je zelo pomembno vprašanje, zato, ker prej sem tudi govoril recimo o družbeni reprodukciji ali pa o javnem sektorju kot celoti, se, se pravi gre, uh, ampak dejansko gre za, za zelo... Zdaj sem to vprašal, če, če mislite konkretno na železnice, ker gre za zelo, zelo neenake institucije znotraj javnega sektorja. Se pravi, imamo, imamo recimo institucije, kot so bolnišnice zelo težko primerjati železnicami ali pa, ali pa šole in po, po drugi strani je oboje skupi se pravi recimo zelo grobo lahko razdelimo na, na družbeno infrastrukturo, se pravi, železnice, transport, komunalne storitve in potem družbeno reprodukcijo, šola, so deloma tudi kultura in potem podjetja v državni lasti, ki se obnašajo kot klasično kapitalistično podjetje, Sem tem, da je lasnik država in ne nek zasebnik ali pa saj večinski delničar država. Tako da tukaj, tukaj, so, tukaj obstaja zelo različne institucije in zelo različna podjetja Se pravi, recimo med tistimi, ki so pač preprosto državna podjetja, ampak se obnašajo kot državna podjetja, jih, jih je zelo velik takih, ki jim poslujejo s profitom, a, oziroma če ne, jim lahko to v kapitalističnih okvirih upravičeno očitamo. So tudi institucije a, a, Uh, institucije, uh, ki poslujo iz izgubo in je ravno zaradi tega pomembno, da so javne, ker bi jih kapitalisti v isti situaciji uh, ali, ali spustili roke od njih, jih spustili, da propadajo, ali, ali bi jih pa, ne vem kako je slovenski privat, to, kar uh, američani rečejo downsizing, se prav, bi jih, bi jih zrezali ali pa stesali v neko obliko. In železnice so ključujem primer. Recimo, če dan za primer v Velike Britaniji so jih privatizirali, uh, prva, prva akcija je bila to, da so počile cene skoraj za dvakrat. Druga, druga akcija je bila to, da so okinalce v koplini in praktično odrezali, odrezali ogromno prebivalstvo od kakršne koli prometne povezave, zakaj so linije? zato ker niso profitabilne, niso rentabilne, ker vlak pele vsak dan, ampak na njemu se recimo pelje 20 ljudi, medtem, ko se na neki drugi progi pele 100 ljudi in se to splača, medtem, ko so recimo stroški tega, da, da v nek koven zburi, ne vem, neko pač vas v Angliji, recimo, lahko, da se tam dnevno prepelje manj ljudi, um, kot so stroški uh, tega, da, da se vlak prepelje tam enkrat dnevno in zato pač železnice, če, če, če jih razumemo kot javna služba, ki ne izadovoljuje človeške potrebe, nujno vsaki državi posluje z minusom. Ni, ni teoretske šanse, da bi, da bi železnice ali pa uh, auto, javni avtobusni prevoz kadarkol imel plus, Uh, zato, ker, zato, ker uh, jim potreba, in pravica pač nekoga iz neke vasikama 30 prebivalcev do tega, da se lahko pripele z vlakom uh, kamar hoče, ni nač manjša od prebivalca Ljubljane ali pa kjerga drugega glavnega mesta. Se pravi, če gledamo staliče javnega interesa, uh, ne moremo reči, da da je prebivalic Ljubljane ali pa Maribora, ki sta na vseh teh uh, super železniških povezavah, ki je bolj upravičen uh, um, ali pa, je njegova potreba, ki je bolj vredna od nekoga, ki živi v najbolj odročni vazi. Zato pač morejo železnice, kot javna služba, uh, razvito to za pokriti celoten nek nacionalni teritorij, kar pomeni, da nujno posluje z izgubo, ker pač velika mesta ponavad predstavljajo manjšino uh, in profitabilne proge, zato prvo, kar se zgodi po privatizaciji, je, da privatnik ukine uh, proge v odročne predele, s čimer prikrajšajo ljudi za to, za to javno slugo, ampak pa sprav firmo, pač prej javna institucija, ki se pa ponovim reče firma, spravi na plus, da, um, um, če, če hočejo, uh, pač, biti javna služba, morajo železni, mislim, ni šansi in isto, uh, isto velja za večino uh, transportnih podjetij, in pač, če recimo neka dobra vlada tudi znotraj kapitalizma bo pač znala, znala balansirati svoj portfel, če tako rečem. Pač balansirala bo to, da ima železnice, ki nujno proizvaja izgubo, a, s tem, da ima recimo še podjetje, kot so v Sloveniji recimo Helios ali pač kakšna druga državna podjetja, ki poslujuje z dobičkom in si bo tako a, poskušala izbalansirati, ne, ne pa s privatizacijo. Mislim, sploh za železnice to ogromno je primero, ne sem britanski, taj je vedno katastrofa. Zdaj, Kar, kar se petiče tiče tega, um, uh, tega da, da se daje uh, po cen karte recimo raznim virentom od državnih predjetij, ali da letijo z avioni, ali da se vozijo z vlaki, uh, jaz mislim, da ni nič. V, samem, v sami javnosti teh institucij, kar bi to posebej spodbujali, tako da ni problem v tem, da so javne, ampak gre, gre pa za neke posamezne patologije, ki, ki se jih pač preganje, obstajajo zakoni in jaz mislim, da škoda, če se privatiziraš, če primerjamo škodo, ki nastane s tem, Bi bilo naenkrat ogromno vaškega prebivalstva, če se privatizirajo železence odrezane, od kakršnega koli transporta se prav, ne bi mogli obiskati več v mestih kulturnih prireditev, ne bi mogli v bolnišnico, ne bi mogali na obisk k sorodnikom in tako naprej. In škodo, ki je mogoče prav povzroča pač teh ta peščica z ki se včasih pelejo, kar bi isto delalo v privatnih firmah. Se, v privatnih firmah se tudi talajo karte in tako naprej. Mislim, ni, privatizacija ni nobena varovalka. Če primerjamo te dve škode, mislim, da se privatizacija tudi v tem ne izide. Co je še, ne. V Angliji se je strahotno povečeno študilo že veličkih tiseč po privatizaciji, ker pač so se tudi zelo varčevalo pri vzdrževanju pirov, vodov in tako nape, Ja, ravno zato, da, bi, da, bi, da ne bi bile v minusu, ne. To je bila pa prva prioriteta. Zgodem kratko, ne. Vsi se govorili danes o korupciji vseoče, da torej zbirem do gospodonkimi, se mi niti ne uh, zdi ta povraljeno problem, večj problem se ne zdi, da je ta dodark minus, ki ste bom imeli. Ne? Uh, se potem še industrija industria dodarko preklopje, recimo, ali potem uporabljajo po, po to infrastrukturo na 0, 40, zelo ocenje, če to bi se zelo majhno iz recimo za transport uh, svojih izdevlov. Ne? Uh -huh. In uh, to, to je trenutno mislim, taj je taj klop, taj se danes na tem sistemu ne pač si hmm. Zdaj, mislim, ne vem točno, mislim, industrija lahko v načelu uh, posluje s profito, ne glede na to, ima zasebne ali uh, javne lastnike, oziroma pač sam... Um, pa, pač... da je ja. prevoz na ta način, je Ja, mislim, vse zato obstaja zato obstaja javna železniška infrastruktura, da se prevažajo ljudje in tudi industrijska blaga po njej. Tukaj pa pač ču... bistveno skozi za prevoz magaj pa mislim, tu je, eno, zelo, to je, to je to. ena se šole, je ena dodatna, ena dodatna ni še za za, za sistemsko produkcijo, uh, in tudi za tudi intereso recimo uh, na ta način, da bo potem iskoriščajo uh, železnice. Um, ja, mislim, da je primer za da Ja tudi mislim, da se tudi če to podraži. Jaz mislim, da lahko za ja, da se ki se sicer zasebni, ko dela za svoje koriste, oziroma dobiček, ne nekoga že s tem, rekoče da je to najbolj problematično, še del korupcije, uporablja neko javno subvencionirano infrastruktura je in, uh, na ta način v bistvu, na se ošel, Aha, ja, ja. To je siste, pa je donimijo, Ja, mislim, vse strinjam. Mislim, v tej situaciji, ja, z razliku tega, kar se pogosto v, v časopisih ali v tekstih ekonomistev prekazuje, bol, bolj pogosto je privatni sektor klop na, na proračunu, kot obratno. Ne. Tudi, Ja. A so tudi za obrežovanje, pa je drugo če ti daš nekomu znanja, da potem gre podprej neko idejo, idejo podprej neko industrijo in potem na ta v to je to isti primet. se pa glasuje za obriotizirano školstvo, ja. ja. <laughs> ja, ja, na ki to da, da je zelo problematična teh, država, ko se najbolj šlepa na to kapitalistično finto, ne, je ta globalizem, ki ga v bistvu, nekaj kar je kolega že v bistvu omenila, pravom, da je jedno priberjavo med, med zdravstvo, med vojno in industrijo, ne, recimo, ki sta čisto v bistvu na drugi strani tehnice, ne, če tak gledaš, po drugi strani je pa, je pa ta eksternalizacija tukaj, tako vnebov pijoča, pa bi Pi se spolu nikče nikoli ne omenja. Ne. Naprimer, a, a, bom kar vremeni, to dal za primer, američani so spravično leviči na vsako, v bistvu od socializacije, kakšni korist, to so oni vse privatizirali, prekla odrežava, e, samo počedavke pobirati, ali se postavimo to štorijo. Ne. Po drugi strani imamo, no. potem pa toksalno situacijo v akademi, imaš sva primer neko firko, v ozari, ko me da, da so pa boj, in ko dela v vašku industrijo tudi, ne, ful, ne, in to so meda korporacije, ne, in oni, primer tiste najbolj prestižne izdelke, ki je največja tudi vrednost, to je celo 5-2 bombnike, poko, po 2 milijardi dolarek stane, ne, niko edini, edini, kupec, ne, edina stranka, država, kaj to ben drugi spod ima, se pravi, konkurenti, država, tega tako, tako ne bojo hodali zvega strateških interesov, ne, kar bove, da edini kumpec je vlastna država, ki pa denar od dalga dal plačevalcev obbere. In tukaj je ta teorija, da se reke, oklopko zredalcev, privati tem vseh, čisto na mestu. Ne? Mm. Isto velja za, za, za to, kao zdravstvo ne, ne. Prosim, lepo, kakaj, jaz tudi vele razlike ne vidim, kakor je zdravstvo, ne, da je da se treba, eh, da si mora tudi glede samo plačevati, se pa vsak doktor, ne, ki mora izkozi Bomo rekel, zelo drah proces, pa bogotranjeno izobrajevanje. Pol pričakuje na koncu, da bo konkretno poplačeno za svoje delo, ne pravoreč cel put neke infrastrukture, ne. zdravila, ki jih isto ene firme delajo, zato da je go z profitom prodala, ne. na koncu, da je pa kdo opet z tega? Spet je tudi država, v glavnem, tudi takrat, ko prodaja v note. Za kaj se te stvari se pa, recimo včetko špečejo. Ne. Čeprav si tu deansko največji denarji v in deansko so ti denarji čisto ekstabilizirani. Ne? Se pravi, če tam en bomnik, ki je deanska cena, ga imamo je 100 milijonov evrov, a donar je ga proizvega dobro za 2 milijardi ne državi na zdaj hkrati pa bo popotno to, v vsaki priliki, kak je ta država slabi gospodar, pa da oni ne bojo e, stvari, da dalo, ne bodo plačevali za to, da bo nekomu druge, da bo zdravstvo plačali, ki si tako ne zasluži, da je dela bolj. To se, mislim, popolnoma, popolnoma se strinjam s tem vašim komentarjem. Mogoče um, bi sam še dodal, da, da Amerika malo mal govrim iz glavi, ampak Če se prav spomnim, namenja 20% bdp -ja za zdravstvo država, 17, se ampak to v vsakem primeru je, če ne dvakrat več, skoraj dvakrat več od popriča EU, ker so večinoma zdravstveni sistemi javni, se prav. Za, za privatno zdravstvo ameriška država proporcionalno recimo okrog dvakrat več javnega denarja uh, porab, kot ga za javne zdravstvene sisteme Evropa, tako da ja. je jav. S popolnoma iracionalno in je uh, ta ameriška ideologija to, to, kar ste na koncu omenili, da, da ne bom hkrati uh, krati ogromen del ameriškega proračuna se porablja ravno zato, da, da imajo lahko fiksno popraševanje zasebne firme na, na različni področjih. Se tudi to sem mislil, ker sem govoril vse Amerika, je zelo dober primer, ali pa ameriška mesta, recimo razvoj New Yorka, od konca 60-ih, 70-ih naprej, ko privatizirajo vse komunalne službe in naenkrat dobimo ogromno nekih, nekih privatnih firm, ki so, so prikropljene na, na mestni proračun, s tem, da je to popolnoma netransparentno, recimo, in popolnoma netransparentno plus dodaten strošek za prebivalstvo Predstavljajo to, da vse te firme, ali, ali je to firma, ki, ki polaga kable za internet ali karkoli, kar bi, ne bi javne firme delale v mestu, računa na profit. Se tisto, kar, kar te privatne firme poberajo kot profit, je neposredno posredno tist ali, ali, v, ali v dobrinah ali pa v storitvah, za kar so meščani prikrajšani, če nimajo javnih služb, ki to delajo. Uh, in da, da potem govorijo, da ne bojo davko plačevali za, za to, da se bo nekdo drug šolo. To je ideologija miljonarjev. Uh, in ne vem, kakšno spretnost majo ali kakšne medijske trike in manipulacije uporabljajo, da jem uspe navadne. Američanje to prepričajo, ampak dejansko je veliko varjame in to, to je grozno in zelo zaskrbljujoče ker miljonar ne, ne rab javnega zdravstva, ne, pa gre na svoje privatno letalo, na privatno kliniko v Švici in to je to, ne? In, ampak, da običajni ljudje na to nasedejo, to, to je pa kar tako žalostno in problematično. Jaz vse, ker potem oni, ne, ko napolavali, napolj benitijo, ne, ko napoljali so takih fenomeni, jaz dosti krati, recimo, na nekih petiti newsleterov, da, da so, da postiži nekaj elektroniko, ne, stvarno ko biti za ro racionalno poslovno možnost torej ko pa se ko pa pridemo na tole pa je im čisto možvanje pobeval ne in tudi ne oni so proti kakrški koli socializaciji ne. Ne bodo dal da, to, je, ne bodo dal to, da, je, bilo, da je soboda in mi pač imajo predpostavko, da tu so bolj zavodali si moje da se trg in se Ja, ampak da on se hoče zaposliti v firmi, v kateri dela, naprimer, izdelke z veliko tudi vrednosti, z katero firma bi naj poslovala na, trg, na, trg, na trgu proste, ampak tisti prosti trg njihove izdelke prodaja državi hmm. in država z njegovim to, ko pa čevalski radnari to tisto dodano vrednost, kaj je delansko uh, večji del cene, delansko pri tisti zadebi, ki jo pobere kapitalisti, ne, te njega je plači, plača on potem iz svojega dohodka, ki ji plačuje in no, tudi... To je logika, kateri v kateri gre tudi mi misl, kakaj, da država zgolj, skupo je Svobode trga, oziroma svobode, ekonomske svobode, ki potem pač sledi tudi v osebni svobodi, tu dokaj logično povezavo in se mi zdi, kompleks, in to razmišljanje. To se dobro reč, nekaj je veliko v Ameriji, kaj je odvračen. Pri njegov je bilo. To. pa <totitivno> ne, ne, ne, ne. Čeli smo isto o teh raderjih, tudi primer teh slavnih patrij. Vse pa je to tisto dodano vrednosti, da bo uh, EU razviva se v... A, se, uh, a bo, šte te, te, patrih, no, kaj je do tako na tih patrijan, ker je v paško je zavljeno... To ni dodala vrednost. Oničevalni stroj dodana vrednost. Država s njim mogoče... ...nevjeno, da se nekaj razovstvo, ampak tako vsegovno je obrnila dodane vrednosti v obroških filmologiji. Ok, pospuno. Mene je zanima, če je bila, kakšna se So Ja, tako bo. Ja, mislim, hočem reči, bi bil neizpolnjen. Mislim, jaz, jaz ne, ne vidim, jaz ne, ne, ne izhajam iz, um, ne iz neke nostalgije, ampak tudi ne vidim, Kako bi rekel, ne vidim neke, neke boljše alternative kapitalizmu od socializma. Sem, da socializem pojmujem zelo široko, no? v smislu ne, ali pa mogoče, če negativno naštem. No? Predvsem pod socializmo ne mislim kulta, kulta dela ali pa tovarniškega dela ali pa teh slabumnih ritualov z, z mladinskimi brigadami pa tako naprej. Razen, če bo pač spet vojna proti silam reakcije, pa treba obnoviti državo, to je pa upravičeno. Ampak recimo tudi ne teh zastav, pa stadionskih ritualov, jaz mislim, da je to dost redundantno. Pa, um, pa da bi to eden od ključnih problemov, recimo ta kul cool dela, pa dela na vlast, ravno nasprotno vidim bolj bol v nekih v težnjah k, k minimalizaciji pač dela v človekom in pomena in uh, zahtevnosti in obsega dela v človekom življenju skozi neke uh, um, načine drugačne, tako distribucije, kot, a, a, kot produkcije družbenega, družbenega bogatstva. Zdaj pa jaz, mislim, jaz, kot sociolog, ne morem prav dost več od tega povedati. To, to je pa, pač naprej stvar stvari v posameznih strokah. recimo, enkrat sem me vprašal, direktor gledališča, kako naj zdaj je zvodan svoje gledališče, če hočem biti socialist, ne znam, um, pač tega ne moram povedati, kot, kot ne morem uh, nekam delovskemu svetu v, v Rudniku ali pa, ali pa v cinkarni, e, pač to preprosto ni, ni moje področje, pač je... Morda na... no, bi češi. Dobar, ja, um, ja. Specializacija nas je predvavljala, to se in Ja, ampak, mislim, ne, greg... Socializmo, kaj to, prevede, to da ni kapital? Ne, ja. ne kapital? Je, ne? kapital, socializmo pa kaj? Socializmo so, so preprosto stvari, ki se uporabne za človeštvo. Se pravi, ni, ni, ni privatnega prisvajanja viška, ampak preprosto eni ljudje producirajo tis, kar drugi rabijo. Je, je Uh, je osebna lastnina, ni pa privatna lastnina. Ni privatne lastnina na tistim, kar je kolektivna. Se pravi, ljudje imajo svoje kolesa, svoje ponove, svoje stanovanja, ne more pa noben imeti tiska, tis, v, saj recimo, če se pogovarjamo o teoriji ali pa o nekem topičnem delu, ne more, ne moreš pa imeti uh, recimo tovarne ali pa ne moreš imeti rudnika, ne moreš imeti um, tako naprej vodnih virov. Ja, ne, mo ne moraš med vodnih virov, ne moraš med zemlje, tudi je delovati. Ja, živali so, ne moraš med črede, vodnji, lahko imaš pa mačka. virov, e, Ja, mislim, no, mi je isto, isto, isto, a, isto je. so Ja, ampak oboj so problematični, če so v privatni lasti. Ja, to je vsaj tehnična razlika, ampak na, isti, na podoben način so problematični, če so v privatni vlasti. to do do Mislim, dostop do vode je ravno tako problematičen, kot dostop do dostopa do vode iz... Iz, zaradi iskanja zasebne koristi je ravno tako problematično, kot omejvanje dostopa do tovarne in prisilna odvečnost, brezposobnost in tako naprej. Mislim, se brezposobnost v kapitalizmu ni neče druzga, kot prisilna odvečnost. Se pravi, ljudem, ljudem je preprečen dostop do družbene produkcije, se pravi, ti, ti se ne moreš preprosto prekazati na, tovar, na vratih tovarne, pisarne, nekega produkcijskega obrata, firme, kulturne ustanove in reči, ej, jaz bi pa delo pre vas, zato, ker Direktor pogleda in reče, če vas zaposlimo, ne bomo imeli profita, zato vas ne rabimo in to, to je pač brezposelnost. Da privatnik ti reče, ne rabimo te, čeprav ti bi rad delo prispeval k družbi in tako naprej. Um, tako da to, na, na ta način mislim, da je isto problematično. Pač noben privatnik ti ne more omejivati v socializmu dostopa do družbene produkcije in tudi ne do naravnih virov. Samo Vam tudi da vsrkela, zakaj ti jaz poslušam, da bi želela delati. Meni se zdi nasilno to, ne, da moram delati, se pravi, oni mi, kot ne dajo možnosti za delo. Mogoče sploh ne velja delo. ne, ne vem, vaši razumeti. Ampak ja. jaz delam, moram delati samo zaradi tega, da spoznavam, da lahko živim. Ker se mi zdi, da je to pravno nasilje, družbeno, ukvarjamo. Kje je problem, zakaj ste vi mali biti? Tam pomeni, da je nekaj za plata zemlje, si pa se viri, ali krupi. Pa je naslovno neki preprosti kučici, ki si je vsem postalo biti tam, ne tega mi pa lepo je dovolili. Oni pa rekli, da je nezaposlen, ne da je ne? pločer, ne, nekakoli, ne, in da se mora tam biti, da je celo sankcioniral, da bo se končal uh, v neki uh, ustanovi, kakoli, ne, ker je kot družba, da so samo izločene, bojim pa dovolili mojega načina življenja. Ja, mislim, se zaradi tega sem zanaložil, kot dostop do družbene produkcije ne dela. Ne, ne gre za to, da, da bi se čestil delo, mislim, kot sem že rekel, da je bila to ena od ključnih napak, ali pa da, da se je celo forsirali, mislim, v sovjetski zvezi ni bilo neznano prisilno delo ali pa uh, delo, delo zapornikov in tako naprej pa tako imenovane uh, socialistične sobote, ker se je delalo soboto, ker so bili deloci bolj izčrpani in bolj izkoriščeni, mislim, v tem najbolj elementarnem smislu izkoriščena kot kadarkoli v kapitalizmu, se pravi, ki je bil res nevareten dril v temu obdobju industrializacije. Um, ampak, um, da, da se mišlja samo o tem, čist na neki najpreprostejši ravni, dostop do, do družbene produkcije, ki ni nujno delo v tem klasičnem smislu, nekaj repetitivnega, duhovnega, ampak pač neka bazična človeška ustvarjalnost, kjer je preprosto, da, recimo, ko si jaz predstavljam, socializem, prost dostop. Do, do možnosti recimo izražanja svoje kreativnosti, tudi, ali, ali zdaj ne glede na to dela stroj ali zemljo ali, ali z lenarjenjem in razmišljanjem ali z pesmi ali, ali na kakršen koli drug način. Zdaj, tukaj bi dejansko, mislim, jaz nima nekega Uh, how-to um, priročnika, kako, kako pride do socializma ali pa recimo nekega inženirskega načrta, kako bi zgledala družbena organizacija, tako da bi mogoče bi dal samo neko, um, neko prispodobo, recimo ta angliški filozof Peter Hallward je v enem zelo dobrom predavanju primeril debate o koncu kapitalizma z debatami uh, o koncu O koncu služenstva v Ameriki, kjer mi je zelo podobna situacija, kjer si noben ni znal ali pa upo predstavljati a, družbe po služenstvu. In potem si imel te levičarske predloge, ka pa če bi služenom mogoče dal tudi malo dnarja, da bi, da bi, kaj bi im omogočali, da malo hodijo po, po mestu, da, da niso samo zaprti v kleti, pa mogoče imel te rotacije, da malo bira bombaž, pa pa, pa je bila ta, a, a maje služenje ne delijo frej, ali ne, čeprav niso so ljudje oziroma so črnci in tako naprej. In mislim, da smo zdaj v teh debatah, ki so podobno absurdne, se pravi, ne, ne upamo si ta korak naprej še vedno razmišljamo v, v, v konceptih kapitala pa znega dela in se spod ne upamo pomisliti tako, kaj bi delavce kdaj spustili iz tovarne, kaj pa bi recimo nekdo, kaj v tovarni ali po rudniku še malo ribič, kaj bi dejansko imel dostop do, do možnosti polnega človeškega razvoja, ampak to so še vedno samo najbolj elementarni, abstraktni koncepti Ampak um, to To je pač moj izhodišče, mogoče napačno, no? Ampak mislim, mislim da to, to so različna znanja ali pa ideja, ki so komplementarne. No? Ne, ne gre za to, da, da bi bila nek, neko razmišljanje na tej bolj abstraktni ravni v nasprotju z nekim bolj tehničnim ali pa konkretni razmišljanjem, ampak pač meni osebno bolj pače in bolj smo sprejteni temo, ampak obstajo ljudje, ki znajo bolj tehnično razmišljati in jaz to vidim bolj kot dopolnjevanje različnih ravni, ki da zelo, zelo pogosto pride do tega, da kada zaradi tega, če filozofiraš v socializmu, ga ni mogoče tehnično. Zdaj, je absurd, pač sam, recimo, eni smo boli nadarjeni za eno, raven drugi za drugo. Čisto prekosto, jaz si, recimo, nerazumnem delovce, malo je bolj kalivar, Zakaj je nezaprenja? Enstavno mi ni jasno, zakaj ne gre reči o to, direktor je ven, da snike Adio banka, da se poglede, to je naše in njim. Moje do mišljeni, to je Ha, imamo še čas danes? Ja. Mogoče Bo res, kako hitro počaljate. Eno kratko, ja. Čisto kratko. Zdaj, kar je še podražjev v bistvu za, za, za vprašanje kapitola, ne. Daj, zdaj, zdaj sem nekaj stišal v Žiška, ne, ki je povedal da če bi tako prijedali, ne, potem danes bi nazrela iz kolišča Ameriko. Ne, kar je v bistvu svojo nafto odlaja tražje, kot bi, bi, bi izkonjišil svoj povžaj, ne. Bi so, Aha, ne, povžaj. Ja, ne, kar je svečer absurd, ne, ampak da je to ena taka njegova namigna, na, na, na to, da je mogoče treba drugače pregledati to, kar je malo smisla. Ne. Ne, mogoče. Mislim, Žižek me zelo pogoste te obrate, ki so včasih dosti bizarni. Tega ne. konkretno ne poznam, tako da si, ne vem, se komentirati brez, da bi vedel, za kjer tekst. Ne, sam, Kaj Kaj Kaj, Aha. Um. Kaj Mm. Smo gledali, so se vidimo To je vrlo, ta luk, je bravo, Ja, da. ja. Um, Ne vem, kaj omogoča. Zdaj, zdaj, lahko, Boris, lahko, nekaj lahko s lutom in ne boš. ja, Boris <laughs> ja, ja, je še ja, ja. Ja, ja, Ne vem, res, se, pa... Dobro, ...ne bi ne, ne, ne, ne glas Ja, zadnji vlaki ob devetih, zato, je. Ja. Ok, jaz bi se še enkrat, že zahvaljala za predavanje. Ja, hvala za povabilo. Ja, vas pa bi povabila naslednji teden. Bomo spet gostili uh, člana, oziroma članico DPU-ja, uh, Lidijo Radojevič, z predavanjem boj za javni prostor kot razredni boj. Se pravi četrvi obsegni, ampak ne tukaj zgoraj, ampak spodaj uh, v infopekni. Aplauz. Uh.